Марія швидко наливалася соками і округлювалася. Знала, що від'їхав корній і не ходила більше тратити по аях болючих ночей. Не бачила і не зустріла його. Робилося шкода затраченого діводства. Хотілося мстити комусь. А що під рукою Гнат, так на нього все. Він, а не хто інший винний, він, рижий, з маленькими гострими очима, упером впився у її соковите дівоцтво і висмактав з нього перші найсолодші соки. Так вона ж йому задасть. Вбиралася у барвистій спідниці, голову крила подівочі, заплела розплетену дружками косу. Домашня праця не цікавить більше Марію, напрацювалася і натягнулася досить. Неділі, музики, сміхи вечірнього стояння на перелазах. Першою приятелькою Марії стала Ганна, повновида і моторна дівчина. Марія іноді кидала на неї погляд змії і не раз мала бажання впитися позорами у ясні, глибокі і невинні очі. Але терпіла, робила усмішки, танцювала на музиках, верталася поночі додому. Гнат. «Ой, над над. Чув він, коли вертається його дружиненька, як роздягається в темноті, розщіпає надягнену корсетку, думає про останній прощальний крадений поцілунок і усміхається до темноти. Чув і знав. Все знав. Але Гнат камінь, Гнат терпіння давав їй місце на постелі і уважно віддалік слухав, коли засипала вона, як дихала. Після і сам засипав. А рано знов при праці з фуганком у твердій руці. Буднього робочого дня Марія одягає святочні одяги. Кудись йде, Гнат не питає, куди вона йде. Чи ж мало куди треба їй піти? Краще ж піти у святочному, ніж якоюсь задрипанкою. Гнате, коли б я не прийшла надвечір, занесеш веприкові, розтовчеш у цеброві бараболі і замішаєш з грисом. Сказала і відійшла. Гнат і не думав спитати, куди відійшла. Це ж її, а не його справа. Пішов до праці і зовсім забув за веприка і гриз. Вернулася, а веприк на ціле горло верещить. «Давав ти веприкові їсти? Вже ж вечір!» Гнат мнеться. «Не давав. Бачу, по тобі, що не давав. Не бійся, не перервався б. І братова твоя добра!» «Не зроблю я, так і лишається незроблене. Ти тільки жерти вмієш, але зробити щось, то ні». Гнат мовчить. Марія від злості розривається. Коли б макогон проклятий, хоч слівце промовив. Заціпить зуби і, мов, пень гнилий. Одарка почула й собі нагната. «Так, чуєш, далі не можна. Вона тільки потицянки та потицянки. За роботу зовсім забула. Вибіжить на вулицю. Хі-хі, ха-ха». А дома як вовк. Що це є? Так чуєш, не можна. Скажи їй що. Ну що він їй скаже? Які є для цього слова? І дійшло до того, що Марія часом не приходила на ніч додому. Казала, що ночувала у домахи. Але злі язики говорили, що вона де інде проводила свої ночі. Тоді Одарка і Михайло заявили останнє слово. Або, або. Або Гнат стриножить свою брекливу жінку, і вона сидітиме дома та працюватиме, або хай собі під енергійно три чорти вибирається з хати. Вон якомора, роби з неї хату і жий там, як хоч. Ми не допустимо, щоб про нас люди таке говорили. Не допустимо, щоб нас викпивали через твою жінку. За цим слідувала сварка, обидві братовін змагалися голосами, і, розуміється, побила рекорд Марія. Гнат наскоро робить скомори, що через сіне хату, ставить стола, лави, стільці, чіпляє в куті кілька образів і перебирається з Марією на самостійне господарювання. Ділилися садом, полями, городом, дерлися за кожне дерево, за кожну п'ять землі. Щастя ще, що Михайло розважливий, а гнат не говіркий. «Ех, <гану> і дурний ти, Гнати, дурний!» <гану> – регоче трихон при зустрічі з Гнатом. «Дав себе осідлати бабою і пропав. Був людиною, а тепер гірше по стола. Я таку жінку коли перегнув через коліно та всипав їй двадцять п'ять не бійся, пам'ятала б і дітям своїм заказала б таке виробляти. Казиться жиру. За хлопцями гицеє, як кобила, а ти без ложки теплої страви сидиш». «Яка у тебе сорочка? Коли вона прана? Воші тебе загризуть!» Гнат тільки слухає. «Е, говори, мовляв, говори!» Трихон хльостко спльовує. «Був чоловік, як чоловік, а тепер, пробач, грузниця!» Ту Обертався і йшов геть. Гнат також обертався і йшов геть. Йшов поволі додому. Думав, носив цибром свиням, напував корови, приносив з льоху бараболі.